Egunon. Egunon, bai, zer nahi duzu? Begira, aurreko batean medikuarenean egon nintzen, eta kirol pixka bat egitea komeni zaidala esan zidan, baina ez daki zerregin. Hemen oso eskaintza zabala zabaladaukagu, baina abeno, kirol bat aukeratzeko gauza batzuk hartu behar dira, kontuan. Bai, pentsatzen dut, zuk zer gomendatzen didazu. Ea ba. Zuk zerbait egiten duzu ez dakit, mendira joan, ibili, bizikletan ibili... Uf, ez, egia esan da, ez dute zer egiten. Eta zergatik esan dizu, medikuak kirola egiteko. Ba, beti bizkarreko minez egotena izelako. Osondo, pista horrekin zer egin dezakegu. Igerian badakizu? Osondo ez, baina gustatu egiten zait. Eta, Igerik eta ikastoro batean izena ematen baduzu, ordu zabala dago. Ederki... Baina beste zerbait ere egin nahi nuke, zer izan daiteke? Mm, zuk duzun arazoarekin, suabe Xuabe astea komenizaizu, pilates, joga, hori ere badaukagu. Pilates, ez dute zagutzen, zertarako balio du? Ba, lesioak prebenitzeko, arazo posturalak sendatzeko oso hona da. Ados, ordutegiak jakin beharko ditut. Inprimakirik edo badaukazu? Begira, igeriketakoak, pilatesekoak eta yogakoak emango dizkizut. Zuk eraman aztertu eta erabakitzen duzunean etorri lasai. Mila esker, deituko dizuet. Ederto. Agur. Agur, bai.